Patatak erriosar erara. Osagaiak. Ura eta estardusa. Gatza, olilioa, tipula, baratzuria, txorizoa, zaiezkia, patatak, txorizotarako piperra eta tomatea. Hau kolore gehiago emateko, nahi baduzu. Lehenengo, tipula bigutzen utziko dugu. Eta ia gurrituta daguenean, baratzuria gehituko diogu. Egin daudenean, txorizoa eta zaiezkia gehituko dizkigu. Gorrituta daudenean, patatak gehituko ditugu. Pizka bat onela eduki eta gero, ura gehituko dugu. Baita, txorizotarako piperrak ere. Irakiten utziko dugu patatak egozi arte. Behin patatak egozita eta daudenean, txorizotarako piperrak aterako ditugu eta puregailutik pasatuko ditugu. Azkenik, gatza botako diogu.